Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatu wa salamu ala Rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wawalah Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin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 Kalau tidak dilakukan Nabi maka bin atlalah sesat neraka. Apa Nabi pernah salat 300 rakaat? Tak pernah. Kalau gitu Imam Ahmad masuk neraka karena dia salat 300 rakaat. Wah, kalau gitu saya tak tahu. Apa Nabi pernah zikir 1000 kali sebelum tidur malam? Tidak ada hadis juga. Kalau gitu Imam Abu Hurairah masuk neraka karena sebelum tidur dia zikir 1000 kali. Wah, kalau itu saya tak tahu.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 Baik, sholat sunat sebelum dipancung Dia ditangkap orang kafir Sebelum dipancung kepalanya Dia sholat sunat dua rakaan Tak pernah Nabi mengajarkan itu Mana pernah Nabi mengajarkan Hai orang beriman Kalau kau ditangkap orang kafir Sebelum dipancung Sholat sunatlah kau dua rakaan Usoli sunat al pancung Mana ada Mana tahu jadi kita perang dengan komunis nanti Ini sudah siap-siap nih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 dan al alaihim wal Amin. Tadi imam kita baca ayat Tabarak al-Muluk juz 29. Kalau imam ini aneh lain. Sebelum dia baca ayat panjang dia baca kulullah dulu. Kulullahu aad. Allahu s-salam. Abis tu baru dia baca ayat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala al-ladhi bilahe munkwahu alaikun lishaiin qadir. Nanti rokaan kedua dia buat gitu lagi. Habis Allah Dhalil Amin, dia baca Kul Wallah. Habis itu baru dia baca ayat panjang. Diadukan ke Nabi. Dilaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, ya ini imam kami ini aneh. Gimana imammu itu? Sebelum baca ayat panjang dia baca Kul Wallah. Sebelum baca ayat panjang dia baca Kul Wallah. Dipanggil sama Nabi. Imam, sini kenapa poin sebelum baca ayat panjang ente baca kul wallah sebelum baca ayat panjang ente baca kul wallah apa alasan ente tengok jawaban dia Ini uhibbuha inni aku uhibbu cinta aku cinta pada kul wallah apa jawab nabi hubbuka iyyaha adkhalakal jannah cintamu pada kul wallah membuat kau masuk surga apa ada Nabi mengatakan hellam sini pandai memandai kau baca baca kulwullah baru ayat kulwullah mana masuk neraka jahanam kau gara-gara itu dah Hubbuka iya ha ada kalakal jannah cintamu kepada kulwullah memasukkanmu dalam surga ini makin menguatkan bapa ibu yang selama ini ayatnya kulwullah kulwullah <Syukur> kalau ini lain lagi ini kebalikan dari yang tadi setiap so, baca ayat habis baca ayat dia tutup dengan kulwullah لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا اذا نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا على القوم الكافرين كتاب بيسائا langsung sujud di anda bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu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 kerana Kulwallah itu sifat Ar-Rahman yang maha penyayang. Fa'ana uhibbu an akra'a biha. Aku suka membaca sifat Allah yang ada dalam Kulwallah. Fa'ala Rasulullah. Rasulullah bersabda. Akhbiruhu. Sampaikan kepada dia. Annalaha yuhibbu. Allah cinta kepada dia. Kerana dia selalu membaca Kulwallah. Makin kuat saya Kulwallah ni. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah ibnu Nu'man. Ini lain lagi.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 bingung dia doa sahabat ketika tidur. Sami Allahu liman hamidah pendek itu. Sami Allahu liman hamidah ada imam yang baca panjang. Sami Allahu liman hamidah eh, ini tu manggil bini dia hamidah oh hamidah maaf maaf kalau ibu ada namanya hamidah. Sami Allahu liman hamidah Nabi mengajarkan kita Rabbana lakal hamdu minal samawati wamil ardhi wamil ummati min syai'in ba'du tiba-tiba ada seorang sahabat doanya lain apa dia baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mendengar itu Nabi tanya manil mutakallim siapa yang baca doa itu tadi dia gentleman ngaku ana ana saya yang baca itu ya Rasulullah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 Abu Hurairah Bertasbih berapa kali Kullayaumin everyday Isnai asyar alfatasbihah 12 ribu kali tasbih Dari mana Ustaz Ambil Imam Az-Zahabi Ahli hadis terpercaya Tak pernah meruatkan yang do'in Siar alam ad-nubala siar biografi Aklam tokoh-tokoh Nubala pilihan Just dua Halaman 610 Diruatkan dari ikrimah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 apa kata dia? lail, malam sudah pergi, waja'an nahar, datang siang, wa urid al fir'aun 'ala nar. Keluarga, sahabat, kerabat, tentara Firaun dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Setiap hari dia katakan itu. Zahabal lail, waja'an nahar, wa urid al fir'aun 'ala nar. Nabi tak pernah mengajarkan itu. Kalau dikatakan kalau tidak dibuat Nabi bida', ah. berarti Abu Hurairah dah dua kali masuk neraka.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 layananmu dia tidak tidur hatta yusabbih bihi sampai dia bertasbih dengan tali itu bertasbih Abdullah ibnu Abbas air al-Quran kenapa air al-Quran kenapa Quran bisa berair apa kena hujan annahu dia amara memerintahkan ayyaktuba supaya tulis tulis ayat Quran ambil kertas tulis ayat Quran setelah ditulis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 Waysur wayutkar anibeni ambasen diriwayatkan dari Amr Abbas Annu bawa Amr Ambas amaroh memerintahkan anjak tubas per dituliskan limuratian per perempuan taasar oleh Hawiladuha kalau dia payah melahirkan asarud min Quran beberapa ayat Quran submayuusal kemudian mandikan perempuan itu watuska kasih dia minum minum minum begitu juga untuk orang yang kerasukan jin kerasukan setan tuliskan minum.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 Rokok, sujud Tak pernah dilakukan Nabi Kalau pakai kaedah Kalau tidak dilakukan Nabi bin Abdullah bin Zubair sudah masuk neraka jahat Abdullah bin Umar Punya tersahud khusus Kita baca tersahud At-tahyatul mubarakatuh salawatul taibatulillah Assalamualaikum ayyohan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Abdullah bin Umar buat Assalamu Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin Ashadu an la ilaha illallah Dia menambah Zidtu fiha Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wahdahu la syarikalah Tak dalam tasyahud kita Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna mu'mad rasulullah Itu tasyahud kita Yang diajarkan Nabi Abdullah bin Umar menambah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Kalau pakai kaedah Kalau tidak dibuat Nabi Ini tak pernah dibuat Nabi Masuk neraka Abdullah bin Umar masuk neraka. Penuh neraka itu diisi sahabat Nabi. <usk ochre> Gara-gara kaidah. Assalamualaikum <laughs> alayna wa ala ibadillah an la ilaha illallah wahdahu la syarika Ini sahih apa tak sahih? Isnaduhu sahih. Wakama qala Darakatni wa aqarahu Al Al Asqalani. Begitu diriwayatkan Imam Darakatni. Jangan baca Daru, Daru tak ada Daru. Darakatni diakui oleh Al Hafiz kalau disebut Al Hafiz 300 ribu hadis dalam kepalanya Al Hafiz Ibnul Hajar Al Asqalani Abdullah bin Mas'ud punya tasahud khusus. Gimana punya tasahudnya? Assalamu alaikum ayuhal Nabiyo wa rahmatullahi wa barkatu Assalamu alayna min Rabbina kata min Rabbina tak ada dalam salat kita Assalamu alayna waala ibadillahi Salam, ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, ya Nabi. Warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum, ya Rabbina. Sahih riwayat ini. Abu Darda. Wah, oh, ini tasbihnya tak sanggup kita. Seratus ribu tasbih saya. Subhanallah, subhanallah swala Kita kalau seratus ribu sehari, itu tak sempat ngomong. Saya kalau ngajar di lokal Pak, kapan Ustaz jelaskan? Sebentar Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Yang kerja di kantor camat Datang orang mau ngurus Pak, kami mau buat KTP Kapan siap KTP kami, Pak? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 200 ribu sehari Yang mau mencoba 200 ribu sehari Coba besok Bisa tak 200 ribu? Mereka kenapa bisa? Dia tak ada urusan Abu Darda ahli ibadah Abu Darda imam Diangkat menjadi imam Di, di Damaskus. Yang sedang hancur berkeping Oleh Bashar al-Asad La'natullah alaihi majmain. Mudah-mudahan Allah membebaskan Suriah dari Syiah Nusairiah amin. Ya amin Abu Darda pernah menjadi imam di Damascus Dan dia orang yang Abid ahli ibadah Dan dia bertasbih Kam tu sabih di kuliah Berapa kali kau bertasbih setiap hari Miatu alf Miatu seratus alf seribu Miatu alf seratus ribu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 Kalau ada bapak namanya Pak Zainal Abidin itu artinya ibadahnya banyak tak sanggup saya pak ganti nama. Anhu wahwadiya karena Yusli salat di kuli yomin setiap hari walaylatin sehari semalam al faraqa seribu rakaan ilahat mata sampai mati. W karena Yusab Zainal Abidin dia dipanggil Zainal Abidin le ibadatih karena ibadahnya yang banyak.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 Imam Ali bin Abdullah bin Abbas Anak Abdullah bin Abbas Seribu kali sujud dalam suhad Seribu kali sujud Anil auza'i dari auza'i Dari imam yang lain Bukan imam auza'i saja, Imam auza'i ahli fikir Fiqah, adil, mabit Terpercaya Anahu kanayu salli fil yaum Bahwa Ali bin Abdullah bin Abbas Salat sehari semalam al sajadah Seribu kali sujud Tak pernah diajarkan Nabi Nabi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 Imam Amir bin Abu Qais. Solat dari terbit matahari sampai asar. Terbit matahari sampai asar. <tuh> solat terus sampai asar. Tak berhenti. Solat, solat, solat, solat, solat. Padahal Nabi SAW tak pernah mengajarkan. Saya bukan mau mengajak Bapak Ibu supaya ikutlah ini. Tidak. Malam ini kita sedang...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 La yazalu bukan sehari La yazal Terus Yusalli salat min mintulu'is syamsi dari terbit matahari Ilal asri sampai asar Fayan salib Kemudian dia berhenti Wa qadim fatafahat saqahu Dia berhenti kerana kakinya sudah bengkak Ternyata kalau kita salat dari subuh sampai asar Itu kaki bisa bengkak Orang pekan baru ni banyak juga yang kakinya bengkak Bukan kerana salat karena emping melinju Habis itu ketika dia bangkit apa kata dia ya ammaratubisu ya ammaratubisu wahai hawa nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan hai hawa nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan hai hawa nafsu yang selalu membawa kepada kejahatan innama khuliqtul lil ibadah sesungguhnya engkau diciptakan untuk beribadah begitu ibadahnya hebat dia mengatakan innama khuliqtal lil ibadah. Kau diciptakan untuk ibadah. Kau diciptakan bukan untuk main game online. Kau diciptakan bukan untuk kuluyuran. Kau diciptakan bukan untuk menembak musuh yang tak mati-mati di Warzone. Kau diciptakan bukan untuk main catur. Kau diciptakan bukan untuk mancing, browsing, chatting kenceng. Kau diciptakan innama khuliqtal lil ibadah. Kau diciptakan untuk beribadah. Imam Baqi bin Maklad. Imam Baqi bin Maklad Hatam Qur'an setiap malam. Solat siang seratus raka'an. Puasa setiap hari. Tak pernah dilakukan Nabi. Kana baqi yukhtimul Qur'ana. Baqi Ibnu Maqlat. Hatam Qur'an. Kullalai latin. Setiap malam. Fi thalasa asyarat raka'an. Bukan baca Qur'annya duduk baca Qur'an. Kalau duduk baca Qur'an maklum. Biasa saja, siapapun sanggup. Fi thalasa asyarat raka'an. Dalam solat tiga belas raka'an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 Imam ulama resikonya luar biasa naik PKI tangkap pancung, bunuh naik Muhtasila tangkap pancung, bunuh cambuk dicambuk al-afadhu maka sejak dicambuk dia menjadi lemah lalu karena lemah apakah dia tak solat malam fakar naik solikulayau men walailaten sejak dia sakit dia solat sehari semalam mi'ah wa khomsin 150 ketika badannya sehat 300 ketika sakit 150 Orang kita sehat tak sehat, sakit tak sakit. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i dalam salatnya, dalam salatnya, bukan di luar salat. Kalau di luar salat biasa, ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad ya Allah. Kenapa kau doakan Ustaz itu sehat? Nilaiku belum turun lagi, ya Kalau dia mati nanti payah ulang lagi semester depan. Oh itu Pak. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i dalam solatnya. Ahmad bin Ammar yaqulu dia berkata, Inni la adu Allah, aku berdoa kepada Allah li Syafi'i untuk Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Ambal kalau solat subuh enggak pakai kunut. Imam Syafi'i kalau solat subuh berkunut." Antara Syafi'i dengan Ahmad bin Ambal ikhtilaf masalah kunut. Imam Syafi'i pakai kunun. Imam Ahmad bin Ambal enggak pakai kunun. Tapi masalah doa mendoakan mereka tak pernah bermusuhan. Hanya jangan hanya gara-gara kunun kita memusuhi orang. Ya Allah, ampunkanlah aku, saudaraku, kawanku. Kecuali si Anu. Aku tak suka nengok dia kerana dia tak berkunun. Imam Ahmad bin Ambal mendoakan Imam Syafi'i Berapa lama? Muzhu arba'in, Erba'in. Ampe Erba'in. Ampe puluh. Forti. 40 sana 40 years 40 tahun Ya kul apa doanya Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa bi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ampunkan dosaku ya Allah ampunkan kedua orang tuaku ampunkan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i saya tak minta bapak ibu hadik, adik doakan saya 40 tahun empat kali jadilah Rabbi firli ampunkan aku Wali wali daya kedua orang tuaku Wali Abdus somat Eh salah tu Wali amdus somat Jadilah Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salapus soleh minum air quran Eh apa ada air quran Waraa jamaatul minan salat Ada sekelompok salat Apa salat itu pak ustaz abad pertama khairul qurun parni cummalladzina yaulanahum sahabat sesudah itu cummalladzina yaulanahum sahabat sesudah itu 3 abad pertama disebut dengan salaf jadi kalau ada orang ngaku gue ini salaf nih salaf gatal-gatal salaf itu tiga abad pertama mas nih ngomong tak ustaz ada kawan saya orang salaf di mana dia sekarang tinggal di Sukajadi mana ada orang salaf tinggal di Sukajadi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 Airnya dimandikan marid. Diminumkan kepada orang yang sakit Sakitnya apa? Sambet Sambet itu apa Pak Ustaz? Tersapo Apa? Diganggu jin Tanya anak-anak gadis di Pekanbaru ini diganggu jin Gara-gara apa? Celana jin itu dipakainya Nah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 Ala arba'in marrah kula yaum membaca ampek puluh kali setiap hari bayna sunnatil fajri wassolatil fajri antara solat khabliyah subuh dan solat subuh. Baca ini 40 kali. Ya ayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi Ya ayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi Ya ayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika 40 kali habis solat qabliyah subuh menjelang iqamat. Ya ayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghith. ya, ya qayyum la ilaha illa anta bi Ya ayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi Apa balasannya? Hasalatlahu ayatul qalbi maka hatinya akan hidup tidak mati-mati walam yamun qalbuhu hatinya tak akan mati ketika hati orang mati gara-gara milih ahok ketika hati orang mati gara-gara makan sobor ketika hati orang mati gara-gara makan Haram riba hati dia tak mati kenapa? Kerana dia selalu dapat bimbingan ya ayu ya kalum la ilahilantabi rohmatika astalish yang jadi masalah apa pernah Nabi ngajarkan ini? Hai hey, orang-orang beriman antara solat Kau qabliyah subuh menjelang azan subuh kau bacalah doa la ayyuhan payum la ilaha illa anta bi rahmatika as'aliss baca 40 kali tidak pernah pakai kaedah tadi kalau tidak dibuat Nabi masuk neraka masuk neraka jahannam Ibnu Taimiyah na'udzubillah imam besar imam kadir meninggal di penjara karena rezim yang tidak sepaham dengan dia di penjara mati dalam jalan sampai tak sempat menikah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah menulis kitab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 Yang menjadi perhatian ini saja Ini murid dia Murid Ibn Taymiyyah namanya Omar Ibn Ali Ibn Musa Al-Bazzar Nama kitabnya Al-A'lam Al-Aliyah Fimanakid Ibn Taymiyyah Cetakan Beirut maktab Islami Cetak 1400 Hijriah Halaman 37-38 Jadi dia datang menjumpai Imam Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah sedang berada di masjid Salat subuh Maka kulihat Farahaituhu aku tengok Aku lihat akun delol i see yakara, al fatihah Imam Ibn Taimiyah membaca Al-Fatihah wa yukarriruha wa yukarriruha ulang terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, gairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Habis ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Habis ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukarriruha. Sampai kapan? Wa yaqta'u dhalikal waqta kullahu. Kapan minal fajri ilertifah isamsi terbit fajar, terbit fajar solat subuh jam empat empat tujuh, azan subuh, habis solat subuh ibnu taimiyah berdoa sampai matahari terbit, matahari terbit sekarang pukul enam lewat lapan. Jadi kalau begitu imam ibnu taimiyah baca fatiha berapa? Satu jam setengah. Satu jam setengah baca al fatihah di pancpsi summa takrir tilawatihha kemudian dia ulang-ulang-ulang terus tak pernah diajarkan Nabi tunjukkan saya hadisnya mana ada ah, pa ustaz ni hadisnya hadis asan ada dalam kitab sunan tirmizi apa bunyi hadisnya man sallal ghadata fi jama'atin siapa yang solat subuh berjemaah summa qa'ada yadhkurullah setelah solat dia tidak keluar masjid tapi dia duduk di masjid berzikir mengat Allah summa hatta katru asham sampai terbit matahari memang betul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 Habis itu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas wal muhaffizatin qul a'udzu bil falaq qul a'udzu binas ba'da kulli salat setiap salat subuh salat zuhur salat asar salat maghrib salat isya fahia min asbabi salama wa ba'dal fajri habis fajar habis subuh wal maghrib habis maghrib salasa Tiga kali qul huwallahu ahad wal muawwizataini Syekh bin Bas majmu' fatwa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 Fatihanya Pak Ustaz. Fatihah sampai habis. Fatihah, Fatihah, Fatihah, Fatihah. Dah berbunyi. Nanti kita lanjutkan. Ini panjang ceritanya. Terima kasih. Mohon maaf banyak silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.